Жаль, не знаю, що залишиться від них наступному священнику. Тобто ви простежуєте, щоб за церковним правом не було кровної спорідненості до сьомого коліна? Ну, скажімо так, ухилився від прямої відповіді отець Боніфацій. А чому люди не одружуються з кимось поза островом? Одружуються. Ну, ті, які виїжджають з острова, одружуються з чужинцями. Але це стається вкрай рідко. З острова їдуть одиниці. Інерція. А чому не привозять дружин з материка? Сюди ніхто не хоче їхати? Логічно, подумала Софія. «А діти Брендана якось обліковуються?» – спитала вона. «А для бренданівців я веду окрему книгу». «А чому окрему?» «Тому що кожен священник на материку, жоден з них, не сприймає нашу історію з Бренданом всерйоз. І кожен наступний священник – Сміятиметься з мене, якщо побачить, як я в метричній книзі фіксую в графі «Батько» Брендан – місцевий привид. То пишіть «Батько невідомий». Я так і пишу у тих білих книгах. Софія ще раз замислилася. Розмова почала по-справжньому її цікавити то що буде, як вона заткнулася, коли я помру? Ну, щось таке. Що буде з тими забороненими книгами? Що буде з обліком Бренданових дітей? Ну, буде приблизно щось таке, як після смерті лікаря Обрайана. Тобто, мінятимуться священники поки один з них не зрозуміє, що все це серйозно і не лишиться тут назавжди. «Назавжди?» виразкнула Софія. «Невже ви думаєте, що ми з Робертом тут лишимося назавжди?» «Так, усі на острові Білої Сови абсолютно впевнені в цьому. І він у тому числі?» «Хто він?» Брендон Софія вирячила очі. Ця новина її явно не тішила. Де й подівся її піднесений настрій? «Ми тут не збираємося лишатися надовго», – категорично заявила вона. «Я так само казав сорок років тому». «Сорок років? Ні, тільки не це». Ви, напевно, жартуєте, заскиглила Софія. Та заспокойтеся. Звичайно, жартую. Зараз не 19 століття. Життя міняється, але ваш чоловік дуже добре вписався в нашу громаду. Так, він молодець приколисана лагідним тоном священника, миролюбно сказала Софія. З кімнати вийшов Роберт. «Що там?» Відійшов. «Нехай йому земля буде пухом», сказав отець Боніфацій. «Цікаво. Як вони собі це уявляють?» подумала Софія, згадавши скелястий ландшафт Острова Білої Сови Софія рвалася додому Адже на дворі була глупа ніч Однак з'ясувалося, що Робертові Треба було ще зайти до свого офісу Щоб щось терміново записати А Чи не можна це зробити завтра? жалібно спитала Софія ні-ні, я за ніч усе забуду. А мені треба поповнити базу даних дуже цінними свідченнями, які мені дав Джон Невічний. А він що, також бренденів нащадок? Так. І оскільки він ніколи не відвідував лікаря, ми нічого не знали про стан його здоров'я і хвороби, на які він хворів. Однак лікар Обрайан перед смертю зібрав усіх бренденових дітей і взяв з них слово, що вони, навіть якщо не люблять лікуватися, перед смертю розкажуть лікареві про те, на що хворіли протягом життя. Для науки. Ти навіть не уявляєш, як це важливо. Це може бути наукове відкриття. Наука не прийме версії про батька-привида. Так, але на цьому не треба загострювати увагу. Просто досліджуватиму цих людей як ендемічну групу. Тут усі мають специфічний код ДНК, а бренденові діти й поготів.